Yeah. <laughs> Kaixo, Gabon! Zer modu zaudete? Bueno, ba, ongi etorri hau eta zer bezai gratisai ora, hemen txagaude. Eta, suposatzen dut, e, gehiene galdetuko duzutela, ze kristu hori dati hemen? Ba bai, ba, hemen txenago, eta asko pozitzen aiz. Ba, bueno, besan barri zuegu, okupatu dugula, bai, bai, horrela, xen. Eta hemen gure hondoan, ba, intxaur eta joni bigut e, baituak dauzkagu. Ementxe, kaixo ngutillak, ez zer dut, zerbait nahi dut zute? Ez dut ez dut, zara Bueno, ba hoxe, ba ez ba nagoa hemen bakarrik, hemen ere ondoan, ba, neska guaderia badaukat, arrukeztuko ditut, hemen eskubialdean aldean, makilgoixo, kaixo... Gabon, denei! Gabon! Beste aldean, teach one! Gabon, gabon! Gabon! Eta, alale, kaixo, gabon! Eta nik aiskarin. Bueno, ba, esan dituzte egun bezala, gaurko gratis saioa berezia izango da, e, saiatuko gara ongi pasatzen, e, parregiten... E, ongi pasatuko dugu. Seguro. Eta ba, saioa pixkat morestatuko dugu, eta progesterona beste goixo-goixo bat egingo dugu, kriston hormon apiladazkagu gaur hemen bor-bor. Eta, bueno, ba, iruditzen maldin bat e, gaia aurkeztuko dugu. Bai, gaia urkezteko e, abertzi bajariko dugu. Venga. Bereneku saibera, ez dute izaten gugan, Horputzeziak inonekin, abentura. Mudu salataian, kulero kotsurian, Ilusioz eta eldurrez ezagutu zintu da. Emakun benaizturekin, zori gabeko mutxu goxoekin Azamaren zantan, gozamenarekin Korriz, korriz ikindutako Espainekin Makillaje azpiko gran odenekin Igande goizetako ajearekin Arrazoi gabeko malko alaiekin Korriz, korriz ikindutako Espainekin Bueno, se fue eh. Pero... <risa> bueno... bueno. <risa> Ser, ¿se, se hizo eso? ¿Aquí está haciendo en Gaya? Eh, Uff, meza. <risa> <risa> eh, bai, meza. Izan, meza, me está teniendo Ni us, ditut, usaya, eh, que ha dicho tu saía... que tu saía Lorea... Eh, ...pero braga a la Seksua... Oh, ni virginitatea egin lotu dut, bai. Virginitatea. Bai, ez dakit. Zuc harale? Ez es, es, es, dut lotu. <laughs> ez dut lotu duen zer. Ja. Es. Ez da. Bai. Zut te imaginatzen? Ez, ez, ez. Bira pues dela gaibat oso, oso típikoa, hauregan, eh? Bakomengan. Eh, Uff. Uh. Om, Hombre, ez gure tipikoa ez atraldera hain sí. bertze gauz Ego yeah. bai. eh, bai. ziak direi makumearen kikoak <gül> Bai, ez? Kikoak, takiz Pistak egi jo Baina ez pista bat? Bai. A ber, botako izue galdera bat A ber galdera honekin pixka orientatzen zareten, bai? Bai <gül> e, Ze usai dute odeiek? Boa Tururu Ara, ara leo rela. Oia, eh, orduandre, ordun gaia dire konpresak. Tampak es konpresak, konpresak sirene, eh? Está kit. kit. Eta hileroko iragarkiak. Hori da. Hilero ematen diren iragarkia. Bai, baita. U7 tenen kroia venga, venga. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hilerokoa. A bazan Seu so, ai, é? Eh? Bueno, pues vai, vai. Super guai. Que dinheiro pode agor super guai. Bait. Pestentza. É não é que ainda vai ser. Descupte pela qualquer coisinha, mas não numa casa Hola, Bueno, iruditzen baldima zaitzue, gaiari buruzko galderatxo batzuekin hasiko gara, bai? Venga, hau, erabantzun barruzutet denek, bai? Da galdera bat oso oso polita, eh? Noiz eta nola izan zen zuen lehenbiziko ileroko, agatzen duzue? Ja, duela urte asko. Norazten da, a ber. Nahi bat zuen iasiko nahi. Venga, agota, pitsuan, pitsuan. Venga, Bueno... Ni eramardun nire hilerokua... izan zen, atzo. <laughs> ba, <laughs> bai, jaitxun. Izan duzela, eh, nahiko sustua. Zer ba, izan du nun, eh, bizikletan iztripu txiki bat, lokin nintzen bizikletan ibiltzen, eta ba, jo nintzen arbol baten kontra. Eta eroin nintzen silin si <laughs> eroin nintzen silin eta bizikletako barra, erdiko barra. Bai, pues, e, nere ipurdia eta nere alua ah, joan barran kontra hostia. orduan joan hitzen eta ba mina, mina, mina, eta hori bai normal eta kezit, e, amabi, amair urte eta orduan ikastolan, harri ginen ikasten e, seksu eziketa eta nirekin nintzen urrenko goizin eta banun gorri ja eta hori jazta hau da imena istripuz imena jetu dut orduan ikasterari nintzen, zertzen imena, zerretzen eta hori jazta Baina ikusi nun, e, imena irauntzizkiala iruegun, eta arra e, Bai, hau ezta imena, yeah. hau ilekoa da. Mm -hmm. Ola, ola, entetun entzen, bai, hori dan herri nice, esperientzan ba. biziko jero guakien. Zer nik, <laughs> ja. adin horrekin ez nekin zertzen imena. Bai, ni justo kasuali ahia eginen ikasten hori eta naikuda zerbait ikastei zarela horrek lotzeko ikasi dezutela claro guk bai, ikasketak ditugula bai osea <risa> que marga, eta obergatu arale uh! <risa> zuk orduan esan duzu etzenekela imena zertza eh, batzenekin hiekoa zertzen em, eh, ju, es tare <risa> <risa> <risa> <risa> em Ez, ez, ba, zerbait pasako zela, baina ja. ez nekin zer. Ze, zen hitz egiten, e, e, esaten zuten, e, izatean, emakumean bihurtzen zenean. <laughs> da, ez genek, un, ez, ez, zer zen. Ja. Ja. El tio de Pariz, o el tio de... Pentsatzen igual norbaitateko jatoriko zela kaixo, menstruazioa nahi... pentsatzen ere. Ja. Ya. Eta etorri zenean, eh el tío de España hostia, de América. El tío. <risa> el tío. <risa> el tío América. te va a venir va, et, el tío es, de América. Le regalaian ese en soten hori. Eh, ez eske, que, mete Torribiarriñor. Gertatu behartzen zerbait. Ostras. Segalaia, no la, es la tudiren gausa, joder. Bueno, bueno. Bueno, ez naiza en zarra, eh. Exacto, exacto. Eta suma que loixo batzentara. Bai, bai, bai, gainera Gertatu zen ez aspaldi Egiaren <risa> <risa> niri ierokoa e, jetxizitzaidan Agitze, bueno, ja adinan ja nire gelako guzieia bajatuak zitzaidan Bajatu zitzaidan amabost urtekin, mm. behin Eta urtera, e, urte eta piko urte bajatu zitzaidan, behin bakarra bajatu zitzaidan amabost urtekin e eh, amak mediku era, era, medikura medikura eraman tinduen pentsatzen deska honek zerdon zeni naiko desarro jatu ba izan naiz beti danik baina hileroko aztetan bajatzen eta urteta erdira bajatzen daia berriz da sitzen <laughs> e eh, eh, gertatzen dena da lelengoaldia bajatu da da izantzela ikastolan lagun baten ondoan kristo negarrak botan ituen Que un trauma hisanten, ba ez dakit, baina ikastolan e, e, jolas garaian de papatean odolan nire lagun bat ondoan nuela eta eskerrak beraz egola eta beraia bazekien. Iheroko hartertatu. Sabe que es bastante trauma, eh? Baian, eh. Di que no, utzerai ditzi. ¿Poriste na esta nerea Mari Araniola? Ama, o sea, negarra. Ba, dola, ola, o sea, Jo, ja, Tori compresa bat, super haundia, super super badut horitzapen oh, hori. Bai, bai, bai. Oso haundia da honekin, nola bizituko naiz honekin. Bai. Bizitzo shoa. O... Bai, bai, nilero. Ez si quiero bai <laughs> si compresa horrek. Bai, ateratzeko modua. Bai, bai. honekin. Nabaritu behar da. Ostia. Pues nerias Bax, entonces no la instantzen. Jaitsi zitaidan Amona, Joseparen etxean. <laughs> Eta, klaro, nera Mona Joxepak, ez konpresa, ez tanpoiak, ez kopa, ez deus. Hiztean bai. toaia bat, toaia bat, eta joan nintzen ikastolara toaia egin, tio. <laughs> Bezo paketa hon baina pasada bat, bai, kriston pixua, super urduri, ursaia... Ezerratik bai. ezin egun, joan. Jo, puzak, pues, moina, ezen zentzun, eska honek ikastolara jumar du, jarrizean toaia bat, lehenbiziko gauza harkituzuna. Ja, bai. Toaia bat, tio, nahi son... bai, eta gauzak. Trauma txikiak ditugu, eh? Nik trauma ez, no, trauma ez etan Ni bizikletako ostia, hori bakarrikan <gülüyor> Antun trauma, baino ez ez da trauma bat, ze, ez dut bat ere, baina oroitzen, eh? Bai da trauma bat, eh, jerekua Niretzat ez? Orain, orain ez, baina izan da? Ez, eh, izan da? Eh, eh? Ba! <gülüyor> bueno, ba, eh, jetsi zen garaian, baina orain ez Bueno, baina neska, ez, venga <gülüyor> I, Ikasi dugurako Jarraituko dugu pixka bat saioarekin, bai? Bai, a ber, gurutzen bademazu zuer. A ber txoal. joan ebe ko jonte xorru, imaie joma fe. <tipas> galderatxo pertsonal batzuk egin gaitu guai, galdera motz eta pertsonalak, so egin plak dira, eh, tita, bai. Venga, makinago iso. Ba. Zer egiten duzu hilerokoaren minaren kontra? Eee, bueno, hini nahi eko... Hileroko bon, minak gutxi izaten dut, baina mina izaten duanean hilerokoa edo minak... Nahiko pastilla zalean nahiko drogazalea naiz. nahi. <laughs> ia <dena> onartzen dut... <coughs> kimikarekin konpontzen dutela. Ia dena. Eh. Dibu eh, Antion, paracetamol. Eta berte droga mota batzu, dena. bai, dena konp, kompon... bai. eh, minik normalean ez dut izaten. Min gutxi izaten dut. Ja, ze suertia. Bai, e, sorte handia duka, baina bai. bertezenaz noretzat kimika, Quim... oso kimikazalea naiz. Ora kimika, bai. Bai. Vale, vale. Dena da kimika, hoske enfinean. <laughs> Zuk, ez duk ere bai, kimikara bitzen duzu, minaren kontra. Ez dut minik. Edo fisika. <gülüyor> bilak, bilak, bilak. Baina ez dut minik nik. Daukat... Mm, min sordoa, hola... Residual. Bai, ez da minea da... Mine da pff, nekea o... Mm -hmm. a, a, a, askerosidad, ez da <gülüyor> <hi> bai, bai, baina da. Ez dakit es que vale, vale. nola esplikatu, baina da. Vai, vai, Bani, vai. Barcatu, eh? Pixua, Bari, bai, bai, bai. Barkatu, eh? Pichua. A ber, eh, ez gara ari, haren ondorioak, ari gara mina nola kenduko zenuk ez? Bai, egia, ah, bai. Askerosidade hori denak izan dugun iz, bai. Ez hori ez <salm> es que kentzen. Ja. Mina kendzeko, mina bali maduzu. Bale, baina, nik ez dut minik. Nik ez dut, Eta zuk, pichuan? Nik probatu denetik. Nik mina bai, krestona. Bai, zebuna, aparte... Karo ez da hilerokoa bakarrik, da e, ff, obulua da mundu bat Zer? Obulu, Obulua da, eta obarioa obulu. ba, abarkatu da, da, da, da mundu bat, gero karo nik izan duen kiste bat, kist horrek mina txan minea gehiago mm -hmm. Orduan probatu nun operazioa eta guai Operazioa zerrena, <laughs> e, kistia kentxeana Eta hori izan du mina kentzeko formulari bena, operazioa mm -hmm. Da bai, esto método tradicionalekoagara, eh. <cuchos> bueno, bueno, nire bai, no, eh. modernoak, se metodoak dira. Modernoak baño egongo da algun holako zera bat bahartu ez dakite. Belarrak eta bai. Ah, eta Elikadura ere oso vai, oso garrantzitsua da Baina bueno Salvia esaten dute oso nadera Salvia, baina ni probatut eta baino... Gora kimika Gora kimika, <susurra> <vai, susurra> bai bai Hau da gure <susurra> konklizuia ba, gora kimika <susurra> Bueno, venga ba Onagra Onagra, onagra Onagra Something get up Venga, beste galderatxo bat. Egin alda, ah, ez. Egi alda ezin direla sexu harremanak eduki hilerokoarekin, tomaia. Ez urra. Ezin dela. Ezin dela. Jaiteka tomuela. galdera bat, gero zut neguzko galdera, ez. Oraientzia segi ginen neri Kentzeko, mo, eh mina kentzeko zerarik oberenada la orgasmo bat izate. Er Ordu ni burgasmo bat izaten. Ordu ni ibuprofenoa, ez? Ez ez, baino bai askura askura garritut ibuprofeno. Ordu <coughs> <hisa> bestia. Eskura bueno, daukazu, eh? Bai, bai, bai, bai baino depende, baino kalean bali manago, etxean bali manago igual orgasmora heltzeko aukera badut. Baino kalean edo planean edo ba es, baino naiago izaten dut <coughs> ibuprofeno baino egia da lanaren arabera hori da minaren nazu ditugu baino larrua jotzea illerokuarekin zaudenean Niretzat bereziki goza da da da mi gustatzen zaio neni ze ezin dela ja zer esingata alda galdera da egia da ezin direla zeus horrenan ez da egia ez da egia rotundo Hori da soni Bai, hori da. Sí, soy de es un que... tageri pentsatzeko, osea, guia dela pentsatzeko. Ezin dela zer da, ezin dela. Nagatik ze es que... harrazoi dago. Onbe, eh, asto. Nik aditu dut hori, eh. Ba, eh la jotzen. Eh, obedeo, duzu... La rua iotse gaudenean emakumeak somos impuras, eh? hori, ah, bueno, hori es da, eskotan claro. urte, eskotan tafindasko hori pasatzen da. Ijeroka gabe ere somos impuras Hor ja, Orden o koixkalai. Ijerokoarekin ez duzuen izaten desio gehiago? ¿Lenago? Oh, Edo gero. Ni gero. Ni gero. Ni gero. Ni gero. Ni gero. Ni gero. Horduan gero leenago tena. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso? Hola, hola, ni Beti. <risa> ¿Eso? Eh, ¿Eso eh, es la charra o no? Beti, es espenza. Me dio Ileko aquí. Ni zurekin Eta leenago ere. Gero igual, horre zorran bertuño. Hortan chocolate aquí me suena. Ileko a mi leenago, chocolate. Ay, ah, bai, oli bai. Bai. Bueno, beste galdera bat. A ver, i jero ko arekin egonda, eginduzuen noizbait Bai. Eta ze pasatu da? Mistorioren bat? Deus. <laughs> maionezak, kreston maionezak teatzen. Nire teatzen zaita egitzen gehi. Ilerokoarekin edo gabe. Baina, be, erdindu. Hori da... E, nik... E... Ez dakit egiten maionezak. <laughs> <laughs> Ilerokoarekin edo gabe. <laughs> <laughs> Baina ez... ez... Ezakio, eh, bueno, ni egiada eh, adi, eh, nik aditu dut, eh, illerokarekin zaudenean mayonesa moztu egiten dela. Bai, hori da. Bai. Galdera hau da, chic ere aditu dut ganden minutu bat eh, illerokoekin egiten den arauaio. Ba, <laughs> ja, ni gust ez mitoa mito da dela, eh? hori da. Bai, mito asko daude eta mitoek esaten dute, bueno, badago mito bat esaten una illerokarekin baldi ma zaude, emakume bat illerokekin baldi ma dago ezin ez duela mayonesa egin. Ezarkatu mayonesa mintzen duela. Mozten de, dela, eh? Mozten dela, bai. Moztu, mintzu. Yeah. Bye, bye. Bai, bai. Bai. Bago, besten mito bateres, atenduna, ardoa garrazu dezakela. Egiten zer. direla. Osea, bueno, bueno. Ba, bai, hombre. Ardoarenak ez da bai, edo bai. <risa> Eta landariarena ere, bueno, bai. Baina, bai. árboles bestela... bai, bai. muertos tolos arboles. Jo nik tol... uste hori datorrela aspaldiko kontuetatik, ez? Etzekitenean... Ez dakit eh beldurra zietela emakumei hilerkoa zuten emakumeei eta uste zutela mm, ezak ezakik nik uste aspaldiko kontu badela ta mantendu egin dira mitoa unitz baino baina izantzeko emakume bat e, odol, odola botatzen lau egunean zehar eh testa hiltzen eta ez dela hiltzen ez da, Ta la ostia, Kriston, Botere ematen die makumen. Bai, bai, ez za iltzen. Belduraz eguten, hori da, hori da hostia, historia, da, historia. Da. eta asmatu zituzke. Siguten diguten. Da eh. Belduraz. Do it again. Do it again. The magic wasn't la I is... ba, beste galdera bat Erregularrak zarete? Pitxuan? Ez <laughs> Ez zera regularra Ez, eta... Gainera... Igerokoan, eh? Uh, bai, bai, ez da <laughs> <laughs> Ez, e, gainera naiz, naiz desastre bat Osa, mm, regularra ez izan ta Ez dut sekulan apuntatut deus Hor Ordunda aventura sorpresa, bai... Eh, Kao nik uste, karo izan dituzten, lehen horran dituzten bezala, izan dituzten arazoekin bukisteak eta... horrek uh -huh. ere egiten dula regularra ez izatea. Minon sekularen ez izan, pff, ka, ez, da, ez da, ez da, bilabete gabe bat, bai... Ezen ez... bat egontzara egik hori gabe gehien, ez? Joatzen zara? P ez. Bilabete... <laughs> Piko, bilabete? Ez ez, bilabete <laughs> sekulan. Ez, ez. Nah, susto, ez? Eh? Bai... Minion... <laughs> <laughs> Ez minun... Ekan eusk ez dut apuntatzen, orduan... Uh -huh. Da ja sumatzen, ka, titiak, nik sumatzi ju titiak. Ez? Titiko mina, orduan sumatzen din hori, gara dut, bueno, portxika so, eh? Tiak, bolsora... Gorputza osua de... abixatzen dizu. Gorputza, burua... Kauske, e, e, nik... E, baina, sagutzen badu zuzure gorputza, badak izu... Agitzen markatuak dire, ni, eskalera bajatzen, diagunan, <gülüyor> ui! Min bat, min konkretu bat, titietan erraten duzulagu, bai bai bai bai. Bai. E, ba, bai, bai, bai, bai. Apuntatzen duzute, zuk esan duzuez ez, zuek apuntatzen duzute, gaur, azaroak ogei, akordatzen naizenean bai, baina <gül> ez ke... beti, ez beti. Es que normalean eh, ni bete entzuten ba, dut, joanika puntatzen dutena, ni ez dut puntatzen eser, o sea, idago izaeran, eh? Ni gustu hemen el kartu garen lau pertsonak, eh, garela nahiko, bueno, nerekasni naiz agitz desastre utsan aizordun, y jeroqua izaten dut pues izaten alduti labetean behin, edo bi labetean baino edo sei labetean behin, wow. edo urte batean hiru aldiz. Orduan, eh Orduan etzara regularra. Es eh, ni nerekasua eta irregularra total baino Agian zer ikusi adauka, bizitza nolako agarapitxuan Bai, Era, bai Bipolarrak, irregularrak, bipolarrak, polipolarrak Gero <risa> garekin berdin Bai, bai Aralek, zer dio? Dilekina <risa> doz Ni bai, izan zanaitz aits regularra beti, beti, osea 28 28 28 askerosamente ir e, Askerora, regularra. Eh, Bigarren bai, bai. aldiz eta orain dela saldio. Orain Askerosamente. Orain zero. Mm -hmm. Ni bakarri izan daiz denboraldi batein pastillaekin regulatzen nuen hilerokoa. Mm -hmm. Eh, pastilla anticonceptivaekin baina hartzen nuen erregulatzeagatik hilerokoa, baina gero adinagatik utzi nuen utzi behar izan nuen, eta orain baino berdi, ez, du, ez diot garrantzirik ematen, eh? Dai. Eztut... Horrela bizituzan zara. Horri da, Naturaltasun natural osoz. Bai. <laughs> ba, gira, ikustez zute, hemen lau pertsona gode, eta dakotza du bere ierokoa, bere realitatea, eta bere historia. Gine superra gularra, super. Nik detaiet txobat bota nahi dut, markatu. E, ez dakit badaki zuen... Baina, e, urrengon urrengo arun batean gaur hosteguna hogeita zei da, urrengo geita sortzian, hogeita sortzia da, Eh, Igerokoaren nazioarteko eguna ah, la, ba, da Bala, dago, ere ya. Vai, vai, ya, Informazio moduan, orain oroitu nahi zolago eta sortzi errandu zu nien Igerokoaren, hori Eta? Ba, jakitearen, yeah. informazio moduan iran iran iran iran iran iran dute nazioarteko eguna da Zerra egiten, da, festival bat? Vale, Igerokoaren festivala Kuriosoa da eguna e, Baspa dena praga xuri jaken Igerokoak Igerokoak Es geht's dir irgendein. Bueno, bueno, vale. Sich wieder somma. <susurra> Sich wieder somma. Somma in der Stadt. Bueno, ba, gotzoren aportazio kulturala eta gero, bueno, kultura pixka bat gehiago, Ala, da, xa, abestiak. <risa> <risa> <risa> ba, abesti txo batzuk neskak, bai. Bakoitzak, abesti bat eskatu behar duzte. Eukeratu behar du, Eta gu jarriko dizua, goxo, goxo abesti txori, bai? Eusko gara, egin arale. <risa> Abesti bat, gustoko dugun, abesti bat aukeratu behar dugun. Baina, e, guztoko, ah, hori da, ierokoa ekin. Dutua dugun, bale, ados. Bai? Eh, segundo bat pentsatzeko. Minketa, Ai, niba dut. Bueno, niba pitxaba. dut, Busbota. bai. Asi. Ah, sí. eh, Fagorez, teknikari. Txanogorritxu dut izena. Hmm. Ah, txanogorritxu eta... Ete dut guba, bai. Toma txanogorritxu. Hau Bueno, hau da, txanagorritxuren bertxio berria. Zepolita. Zepolita. Zepolita. Ederra, erderra. Ederra, erderra. Ederra, ierokoa oraitu erazten dizut. Ba, ez, ba, beti claro, erana, txanagorritxu, txanagorritxu, gorriz, neska gaztia, hilekua. Ochoa dato. Ochoa dato. Isoa dato. Isoa dato. Isoa Bai, bai. Ochoa. Baila, ba, vale. Bueno, ba, beste bat, beste abesti bat behar dugu. Arale, bota. Ba, nik betit pentsatu dut abesti batekin bai Devuélveme la vida que me la has robado <risa> David Bustamante <risa> Venga va, sal tú bestia Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel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 I feel River running Free You know I feel amakilgoixo, zure txanda. Echatu duzu? Eh, nikuz, ez daude kanta honitz eh, ierokoari buruzko, baina badago kanta bat ez dakit norena den, ez dakit den eh, Rocio Jurado do Rafael bidea ze diferentzia, baina <laughs> ahondia, ahondia <laughs> <laughs> eh, baina erraten du ahora, ez tarde, senyora Rocio Jurado <laughs> <laughs> pues, beti, beti <hier> kando noni haiz irregularu <hier> nahi zen, eta beti ierokoa bajatzen zait, espero ez dudanean No sé, es de aquí, canta la nola bestia. Ahora es tarde, a ver. Es que está aquí. لا, señora. Nada. Ahora nadie puede apartarte de... Está aquí. En... Está está jurado, no. Va, va, va. Bueno, pues, es, es, bestia, va, Francisco. ¿tú? Ahora nadie puedo, <tú? risa> no, no, no, no, esto de mí. Bueno, Verdi. Bueno, tecnicaria que se atendía te va a ir la bestia. Está ahora enche, jare, que va Ahora enche, jare, que Oso, nada, va, va a ir Isabela. Tómate esta oh, botella. Ah, que plazó Conmigo. Y en el último trago nos va Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieres Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar. Se mazoak, jove. Cristona. Cristona. No Lola cantatzen duen Rafaelek. Coño, <risa> <risa> es esan, ¿eh? Bai. es de la, buah. Oson, Xabela Bai. Bai. Imarko nuke gai berari buruz. Xabelari buruz. Eh, zutuen zutemutilak. <risa> <risa> <risa> Aegiriar hor da dela. Zututen hitze egin. Bai, gaizki da <risa> Bueno, bueno, venga, bella. agarrito que dugu, va pa... des batekin, ¿Vay? Ah, cántala bat que Hombre, eso que es de Susan. Ni que se ha pensado tú. Venga, va, bote, va, bote pronto, qua. bota horida. Lagunduko. Co... Bai, eh <coughs> La Hostakete. Gracedo. Bai, adiets. Oskorri, oskorri en canta bat. Venga. cilindros. Exactamente, exactamente. Su casa, tiene vale, listo, menealo, venga, bueno pues, tezbat Os bat. corris de marcha duen, eh, os Joder. corris Ay, os corris cutzi dunetican, de marcha duen <risa> Bueno, Nesca, jarritu ga dago, bai, ah, tezbat, bai, egia o gezurra, erantzumar usted, herrecha, eh, egia, gezurra, true, false Denen arti, baguita, baguita, baguita Venga, bai, adibidez Bai, adibidez ¿Eh? Eh, egia <guía. risa> certain season Baina ez da argi bat, eh? marko duzute, egia edo gezurra, ba. Bat, pitsonen, pitsuan. Bai. Ileroko odol jarioa sudur hao edota eta bularretatik bota daiteke. Egia edo gezurra. Gezurra. Zergaitik, arrazo ditu zure erantzuna. Ne, ne eritzetelako pasa, eta <laughs> <Da> punto. <laughs> Ostras, eta pues, horren, erantzumarko du nik ez eh? Pozo gezurra, gezurra da gezurra dela. Ah, egia da, egia da Bai, bai, bai, bai Begieta tik Bai, bai, bai, horrela da, eh? Ez da ohikoa baina hainbat bat emakumeri zaie Gazteleraz, menstruazion bikariente deitzen zaio Bikaliente? Bicariente, bicariente. Bi bicariente. <risas> Cariente, no caliente Cariente <gríe> cariente. Eh? cariente de ah. que? Curioso, da Carien de, de Cariente cari cari de, de, de sangrante Mas vaginal Zubazanikien, makilgoixo? Ez nik, ez Ez nikien, ez nik uste nuen bakarri Gresnekin Ostara, fuertea, eh? Bai, bai, bai. Osa, sudurretik, aotik Eta bulgarretatik, toma ya Uf. bueno, bueno Aotik ah, Zego gorra, eh? Pentsatzen pen, ari nintzen begietatik Baitane, no baitane Menstruazion bikariente Zego hm? gorra bikariente izatea, Bai, eh? bai <coughs> Bikarie en laus Ben, aurrengo galdera ba. Mikel Goixo, bota. Ilerokoarekin ezin da aurdun gelditu. <risa> Gezurra. No son eh. Una duda, super duda tan digo. Ertzurra eta zertita. Ni gustatu eh, eh. Seguro es que es de regreso izango, pero es posible. Va, va, va, va, da, uh -huh. llena de la súper fértil. Vai. Corrala, dada, dada, vai. vai. vai. vai. Saí hago de narren gertatu daiteke. ¿Bai? Ni que se patea usted niñor, bañera. Gertatu da. Bañó, va, va, ahí da... Físico bate, bueno, menda cachondeo, ta gaudeo ongi, bañó... Y jajaja. Y en día jaquiteko ere, bañé. Y Es de la... Es de la método... Es, es, es. A que egin seguro. Es, Adoniko bai? deptiogu, atez. Es, es. Denokera Elitina bildi dugu, orida, bai. baino hori da. No, Martxatras hori bezala, baino gelditzen altzara, bai. Bai, bai, jero garekin, bai... Gezurra. Osongi. Venga, koste uh! herri zuretzako. Eskerrekas. Urrengo, harale, zuretzat, bai? Ostera, baina superena. Bai. Ostera, igual jakin godut zuen. Eh? Venga, ba, Walt Disneyek The History of Menstruation filma egin zuen. Egia edo Gezurra. Gezurra. Egia. Egia da. <risa> Egia da? Egia da. Mila behatzen da berroita aseian argitaratu zuen Amar Minutuko Laur Metraia. Eta lehen gona egonintzen ikusten. Ikusteko aizango da, bai, e? Eh? Egonintzen ikusten da. da. Wold well, Disney Inglésia pelikulak... Inglesez ulertu mainoan. Barkatu. Well, Disneyen pelikulak eh, ikusita eh, ongi dago eh, kuriosoa da egin... Olako pelikula bat egitea, baina Walt Disney tipo bat da, ta Disney Channel da beste bat, eh? Ez ez, ez, ez. Walt Disneyen pelikulak, <güls> ah, baila, baila, baila. Eh, ikusi eta nolakoak diren, ikusi nahiko nuke e, e, ez, que... pelikulako da den, eta nahi balantzen duen hilrokoa, kurioz, osea, potentea da. Hori da. Eta miak dada... da, berroita ba zeian, eh, no osea, gaudeitzen... Jaiota gutxira. Sabarkatu, harale, jaiota gutxira. Lito gara flipatua dena Walt Disney egin, eh? Puh. bueno. Ba, hurrengoa, noritokatza joa, Pichuan, ez? Zuri. Ah, ni, baina ni badaki dena. Ah, bai. Vale. Ni oroja kintxoan, haiz? Pichuan. <risa> A ber, Pichuan. Ilerokoaren ondorioz emakumeok ezindugu, ezberkatu, ez dugu seksualako gorik. Berontaz, ya, itzegintu gu. <coughs> ez urra. Urra da. De hecho, bueno, alderale erantzategia. <risa> <risa> erantzategia, Zeba. Azkero oso errandu, errandu, errandu zu, edo ez? E -e Ilerokoa gero e -e errandu zu, ez? Galdera, galdera y y cuatro y cuatro cuatro. es en el hiero Ese es, y llorocoaren hondorios Ah, hondorios No la no la hacen sí, galdera yeah. Y llorocoaren hondorios, emakun bakizugula gogorik Gesurra, gesurra Gesurra, gesurra no Dena no. de nori ere bai Zalantzan <tose> dena, eh Emakun beren arabera izango da, eh, serida Gogoen arabera, y arabera, egunaren arabera Illargeren arabera Bai, bai El culeroaren, colorearen arabera Eta picotearen, ahora verá <risa> Importante, importante <risa> eta azkeneko galdera nori tokatzen zaio arale, Venga, ara lesuri, vale. bai. Ostras, haure ere ona da, eh? Ieroko makina existitzen da gizonentzat. Ha da. Ierokoa simulatzen duen makina bat sortu da gizonentzat. Egia da hezurra. Egia. Joko sinun bideo bat edo bada, eh? Bideo bat, bai, bai, bai, bai. Nik Eske... panteane utzi pikatu esplikatzen den daukatola zalpentsuak. Iromi Azuki, ez <risa> Azuki jala legumbregat bai. Hiromi Az Ostia, Ozaki Japioner artista batek sortutakoa da Jamparzen japonerra simulatzeko makina bat sortu zuen Laka odol bomba shortzeko, txiki bat Sortzeko, osea berrendik sortzeko Ez ez, da makina bat, imaginatu makina bat bai Ola jartzen da e, kulero bat bezala Dauka odol bomba txiki bat Eta tripan jartzen dira elektrodo batzuk Mina mm -hmm. e, sortzeko Eta, eta odol hori, posegiten dena da, bota. Eta hori zertako? Ba, bira hori sortu zuen e, tipa honek, ba, lagun bat, mutila zena, eta esperimentatu nahi zuen e, ilekoa izatea zertzen. Bueno, asmatu. Eta asmatu zuten makina bat. Asmatu zuen makina bat. Eta dago, bideoklip bat egina, e, ikusten dena mutil bat e, makina uhartzen, eta nola, nola sentitzen du minau, eta nola bizu duen... Pues, esperientzia hau. Badago, badago makina bat ere bai ek, e, m, partoaren kontrakzioak e, gizonek, bueno simulatzen dituen makina bat bai, badago ere bai. Hori ikusi dut ere. Bai. Eta lehen ikusi nun bideo e, batian, e, nola sortu dute beste makina bat, jera? Dena makina, dena makina. Jartzen zeala tripan, eta gentzen ditu e, reglako minak. <risa> o sea, fuera química y ahora ya vai. física. Aquí entendituela, bai. El matrimonio de salado. Bueno, de nada del dicho garado el orgasmo va tcelo buena, ¿es? Bai. Bai, Bueno, depende, de ¿Qué peleza, eh. A <risa> ti <risa> <risa> <risa> <risa> Nik, de, nik aldera nik aldéra Beti pentsatu izan dut, beti planteatu izan dut em illerokoak kentzeko edo mozteko pastilla bat eh, balego. E, hartuko zenukete? E, nik 15 eh, urtekin bai. So, Ai, de hecho, eskatzen nun. Yeah. Amari eskatzen dion ama. e, hau ezin ez da ezin ez da aguantatu. Egon behar da zerbait, gaude gaude ja milla bostean. <laughs> Mia beti deunda 45tan. Ez dakit noiz. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> The Bai, bai, eskatzen ion Amari, bai. Hartuko, baina gaur egun, 21garren e, ah, egun, gaur egun ez, <risa> orain badakit gauza pilla bat eta bizi izan izandut gauza Bi ba. <risa> <risa> ja, ba ni, Baina ba, 5 urtekin bai. ditutak ba, ditut. Eh, urtekin ere bai. Nik ni gustut momentu batzutan bai. oso sea, eh, no gaizki pasatzen mina hondia dela. Nik gerratzen dut orain. Nik ez, Baina ez. Bale, bale. tirako kentzia. Ah, ni betirako ez. Enuka en kenduko. Ese, ese. Es, ez nuka kenduko es. Baina esaten ditez ez, baina len bai. Bueno, nik dituda ditut, eh? Berrogei urtekin, bueno, ez dikezit egin, baino egin beharra ditut agudo eh, agi, Nik agian bai, betiko Ni, Nik orain ez Baina mm, Mesopotamiaren... Mesopotamia ez, enola da? Sumeribak Ez <risa> Me, Menopausia? Menopausia! <risa> <Olé>! <risa> es, es, es, a ber, a ber Estuz gaizkierra nik betit ditzen diod Mesopotamia Bai, bai, bai Horren ondori hori gabe, eh? Minokausen ondori hori gabe. Te ha, ez daude ondori hori. Ni ne du Ni ne du gorputzen den prozesuak, ez? Eh? Basatu gara. Ba, bai, badakit, ba ba teoria badakit. Baina ninten pastia bat hartuko banu, Orain, berrogei urtekin, duela marrurtea gienez. Eta, hileroko aken duko... Karo, baina nilerokak entzak esan nahi du ezin duzula ja maizan, ezin dut ez arafertia. Baina gora, ematasunareko bertze bertze la... baterako dugu, eh? Bai, bai, o sea, duzu ni amat, amatasunarekin dudan roioarekin ez. Sei tan bonito. Por ese olhar perdido Ez, erra nahi dudana da, niretzat horrein eh, tzen izango haraz. Nik ulertzen dut erraten duzuena, teoria dena ulertzen dut, baino ni kontente kontentegoen nintzen, ikerokorik ez banu. Amatasunaren bertze gai bat da, bertze hau baterako nik uste dut. A ber, beste, dazkagut denak. Osea, kupatu dugula, hau. <laughs> <Claro. Dea>. o, <laughs> o, Novae, kupatu dugula. Ba. Hori, hurrengo iabetean, amatasunaren... Gainera, antze zer egu hor daudela. Eta zutu gaita duz pentsintxo da. Lokartu dire. Dile egun pañulu more horrekin ahuan. Aizue, eta ze zer erabiltzen duzuek? Kopa, kompresak edo tampoiak? Edo toaiak. Edo eserrez. Edo eserrez hori da. Edo eserrez. Nik lehen kopa, oain jaez. Edo eserrez. Bezopotamika zaude! Zorindik <risa> ez, baina, bueno! Ez-ez, ezke e, uteroa onditu zait, eta kopa txikilla neuken. Ba, daude Dago, SML, XL, ez, XXL... Ez, daude... E, <risa> Ustedet bi ondela, <daude, risa> txikilla eta ondilla. Eta, ja txikila daukat hor duen, berriro erosi beste bat... E, erosi behar dut. Yola. Bestela, mm, tanpaks, hengiratago txigo... Eta... Kompresa. Kompresa, baino, bai. Kompresa. Bai. Nik ni probatu dut denetik. Uh -huh. Eta... Neria izan du denez... Gotxi betxi, gotxi betxi... E, ni kompresak. Kompresak. Bai, e, Tampoiak egin agit gaitzki. E, kopa egin... Ongi. badut kopa. Hort dut. Bion, bai, bion, dalen, ez, ez, ez naiz regularra ez da kopa garbitzeko. Yeah. Orduan, e, daia da pixko tutzik edo, daia da tortzen da hileko eta bapzutzia da. <susur> urrengoan, urrengoan. E, bat, da, azte bat, tio. Oza, azte, bat, azte bat, azte bat, lau egun, hiru egun. Esket nik baut hileko bat egun batekoa, e, urrengo hilabetean ninten... Orduan, erabak kompresa. Uh -huh. Eta... Eta ongi, eta ongi Bai, ez direi Makilgoixo eren konpresak, eh? <gir> Panyalak, ez, ez direi Panyalak. Makilgoixo erabili ditu, <gir> nik erabili, di, erabili nuen konpresa un dia nire amak eman lehen egun hartu. Garai hortakoak. Bai, bai, bai, bai, bai, eh, nik, nik ere <gir> probatu dut entik, baina nire ierokoak direa egitz, irregularraza aparte, egitz er, gutxi, odol, odol jarri bat ikia da. Eh, Batzutan, inkluso, salba eslip, batzutan, baien, deus, ez, eh, ez egia da, ez dut zikintzen apenas, ordu badakit, hierokoarekin nagola, ba, ba, kanta horrek erraten zuen kulero xuria, normalen, ez dela xuria, zikintzen dudalako pixka bat ordu beharra dut. Ui, ama, ze... Zer detaileak, zer detaileak. gatik, baina bertzenaz, nire odol jarioa, agitz, Txikia da eta Hiru egun asko jota, orduan ez dut inolako Nik onartzen dut zortea dudala. Ta oraindik ere mesopotamika izan nahi dut. Ekatzen naiz. Orduan, baina nik kriston zortea dutez. Minik, ez odolik, ez deus ez. Joa, ez zepolita da eh? Bai, ez zepolita. Zer desberdina, eh? Bai, bai, bai. Ematen du, ematen du, eguno suan, bueno, eguna? Egunak emateko hitz egiten, bai, bai, bai, hortaz. Bueno, bakarri ditugu kopa batzuk, nire da zute dugu topa, eh? gure kopekin, <gülüyor> eh? ingo dugu txin, -txin bat, bai, nomen dazkagu kopak. Osasuna, gure odonez betetak. Bete barra ditugu, a ver, bera! <gülüyor> topa! Kopa! Un kazaku bordo, un vistit dibilut, pra você usar Vestido de bolero, lero, lero, lero Pra você, iaia ia. Se o casaco for vermelho Todo mundo vai usar Saia verde, azul e branca Todo mundo vai usar Apesar dessa mistura Todo mundo vai gostar É que por baixo do bolero, lero, lero, lero Tem você, iaia Iai, iaia, <tira> iaia <tira> Bueno, ba, bichikari <Tem> <tira> batzu <aqui>? eh? Ota ditugu gauzatxo batzu? Eee, a ber, zuek, bueno, badak ez dute, ilekoak itzpila eh, edo, deitzeko modu asko daudela, ze modutara zagutzen dute hilekoa ze iiekoa, zen beste itzekin? Zerrenatxo bat, bota? Regla, inkilinero komunista... Eee? Eh? <risa> <anik>, el inkilino. <risa> el inkilino komunista. Komunista, komunista. Gero ja, ditu da, el inkilino. El Regla eh gehiengoak regla periodo Periodo, baño periodo Bueno, periodo de rato, tú te engurean, meh, qué tal La llego del periodo Periodo, vaño La tía, Nic, la tía Roja La tía de Moscú La tía Roja, Es el tío de América El tío de América ¿Y por qué el tío? Y se va Es aquí ¿Y por qué la regla y por qué no el reglón? Yo qué sé O el cartabón, el cartabón, podría decir O la... Sí, la escuadra yeah. la, novedad, la novedad, la novedad la novedad, la luna. Vai, la luna vai. La monstruación, mmm, bai. Eja puta. Ni <risa> El menstruo, el flujo, el bicho, el mes, el que, mes. Ostras, la novedad pensando ya. El mes, la, sí. costumbre. El mes. la costumbre <risa> <risa> de nada en dena barkatu, eh? el dulce la hostia. Seguro que te estoy. Eh? Luda luda luda es. Na hola hostiaquin, na hola hostiaquin. Na hola hostia. Kanañenengakoma mandinye, mandi, edofo, ne bidofo. Kanañenengakoma manya, <risa> <risa> makorota dabakunabo fembe birthday wolo koma de baba wolo kumama foka Euskarazko nituen, Igerokoa izendatzeko, Euskarazkoitz desberdinak, ez? Bai, Elena, bai, agipatu, bueno, guaintxe, ez? Eh... Gorri, na... Gorri, go? Gorri nago, gorriz nago, gorriz nago, gorriz nago, Gorri go? Gorri go? Amona, torriz, zaitori, seten da, Amona. Amona. Oh, propositu barako baina nioke, bilgune feministari. Txanago, bai. dutxun nago. Bai, nago. bai. bai ona. <laughs> <laughs> <laughs> Egin dezagun topa. <laughs> Egin dezagun kopa. <laughs> Egin <hazen> dezagun kopa. <hazen dezagun copa. hazen> Ya no da ginera gai hauek kalean gaudenean gure cuadrillaekin ez ditugulateten hola eset Bueno Ya sasia komande manaka kananengena Ba, ez ez egin horretaz. Horregatik ere diba dago unitzeri zaiola gustatzen, eh, erranormalean gizonak. Bai, bai, bai naikon nazk ba, na naiko nah, gain nazkagarri irutzen zaiola, ez? Nik badut ditzapen bat, jada da íntimoa, bueno, íntimo hasaintza. Eh, etxean, nere etxean hemen aralek e, konfirmatzen aldu. Konfirmatzen dut. Eh, batean gugara emakumea unitz etxean, ordun, e, E, txanagorritxo hauniztan, etortzen zen etxera bisitan Hauniztan Eta gogoan dut, ba, bazkari bat Zolazten, ah, ierokoarekin nago txanagorritxo Eta gure itak gorrot gaia bai. mai, Erraten zuen favorez Maian ez zolazten Ez dakit nazka den edo Eskatologiko, kriston Eskatologiko, eh, ez? Idutzen zitzaion agitz, agitz benetan, eh? Bai, ja Halale? E, bai, bai, ikusten zuen, kompresak, komunian, da <laughs> Kentu hori <laughs> e, e, bai, bai, kurioso, bai, bai, bai. ¿Va dao de este, este modo batzuk, poético, agua, que hiero coari ¿eh? Ahora dirá Cristo negre, ¿eh? El llanto de la naturaleza sobre el óvulo no fecundado. Hostia. ¿Eh? Eso jipía, ¿eh? Eso pisa los no, ¿eh? para la que quiere ser madre. Cuéntate ahora, <risa> Errana <risa> Edut. El llanto no fecundado, barca tú, repica El llanto de la naturaleza, de la naturaleza sobre, sobre, el sobre el óvulo no fecundado. No fecundado. Es que, ¿orlada? ¿eh? Es que, ¿orlada? El llanto y esta tenaldada a Harioa, bueno, ¿eh? O El o llanto... Que por cubres entero... Ay, ¡El llanto! Esta técnica haría ahí todo, A ver, y el llanto, claro, su cartón... ¿Por qué va a ser un llanto, no? ¿Pero ¿Por qué el llanto va a ser negativo? Baño en el llanto, Baño, ni, custod... ni negar negar, negar negativo Porque el óvulo no se ha fecundado San... ¿No la de San Dezu? Bye, bye. Llanto, da, de la llanto de la naturaleza, porque... naturaleza Sobre el óvulo no fecundado No es consecuencia, es bueno, sí Eh... Banuye mm, Y día <risa> De miedo y de Soledad ago bat el tributo que se paga mensualmente por la alegría de la no fecundación. Bustizkontrako. Bai, bai, bai, bai, bai. Giants sobre la alegría, ¿no? pues uh -huh. pues vale. Yo me quedo con el segundo. No de vi vi estoak, ¿eh? Segundo zertan zauden, pues eh itzegi deitzen dio zu moduatie edo La Claro, imagina tú le lengua izango zen geiago, pues ama izan nahi du bateitzako Berriz, oh, berriz kabala letea. bestea da gaudenean begira favorezke favorez mm -hmm. tortzea txanogorritxo favorez. don't mind. A little rain, time time. When you walk out that door, I ain't coming back no more. Oh, if he's like a hook Bueno, bueno, nik e, hemen dut e, mugikorraan ere hunduan, eta, bueno, badakizuen bezala e, ni Twitter munduan egote naiz. Eta jakintza zuet, e, tweetpila bat jaso ditugula gaurko saioakin. Eta, daude, Euskar Herriko emakume guziak, bueno, flipatzen gure saioakin, e, favorez, zuek elditzu hemen, intxaur jauna eta Joni Bigut bakkatu minon zazte itxera, <gülüyor> eh, haitzu zuek, zazte itxera. Bueno, nahi bat zute torzen atzareten du izpenka, hola, kolaboratzea, zela, miñon agiztarteka. Eta e, eskerrak eman digute, e, Euskal Herriko Herri guzietatik, eske, denak, denak. Dago, mobila zutan. Bai, bai, bai, ba, denak, pimpin, pimpin, pimpin. E, e, e, ez da bat salbatzen. Errane, bueno, pf, batek erratzen du, ez ez, beraktan pasan, aia godula, e, kompresa biten zaiola zikinkeri bat, bertziak erratzen du, e, kopak inguai, efe... Osa, pf, re, aipatu dute, erranditxugun gauz guztiak, aipatu dituzte e, Eta batez ere hori eskerrak ematen denborguzia Makilgoixo, Arale, Kaixkarin, e, pitxuan, teknikariak ere bagakiztela emakumeak direla bai, bai, bai. Eta e, favorez gelditzeko irratian Eta, e, eta utxontzita zer bezan ezpada, e, gure saioa egiteko favorez. Pentsatu beharra dugu. Orduan... E, no, no, no, Ezin nahiz hasi tuit, koetxe irakurtzen, ze daude... E, Amaos mila da horrela ez? Bai, bai eta sta. goitzen, eta goitzen. Eta piribirip, piribirip, piribirip. Bai, bai, goitzen, nari Pasada bat. E, orduan, zeo. Gai ez? Bai, bai, bai, oso gai. Bai. Ja. Oso gai, hau... Lantatu beharko dugu gure saioa egitu, gure saio propioa egitearen. Bai, az, bai. Ze, bai. Bai. edo hau okupatu mm, era bat, hau mm -hmm. bota, hau mm -hmm. eta guk hartu edo bertanaz bai. gure saioa egin, sortu, ez? Baitare, ere, baita ah, eta eskakizun bat. Eh, hainoak Bilbotik. Ah, ja. Zer bai, e, bai eh, amatasuna eta ditudura, baino berak nahi duela eh sexuaz. Emakumeak sexuaz solastea. Se beti bera dagola e, bere kuadrerian dira dena mutilla, eta beti e, mutilan hundikeriori sexuan eta hori eta nahi dula emakumen arteko elkarrizketa bat sexuari buruz. Primeran, primeran, ba puntatuta,ainoa puntatuta, eh, puntatuta, urrengoan Emakumeren arteko sexua, edo emakumenen arteko elkarrizketa bat sexuaz. Esan, dentican, esan, ke. Bai, bai, bai. Bela gaitatzen du favores olastu sexuaz zen askatua nago nebekuarrian dena diren mutilak nago tititaraino nagoia ja. desaugatzeko beharra du esango diego ertortzeko inoari pen, bai pentsatuko dugu nola egin nola baditugu ja bigai amatasuna sexua uh -huh. eta, eta, eta beste inbeste, beste bai. direna. direnan beste bai. ta indarra bai bai iritsi garaia e, irraltsa joaren bukarara. O... O, izepena, o... ze guztoragon garen, jo, eh? hartu diogu, eh? diogu. Bai, bai, bai, bueno, guztoragon zaten eskak, bai? Bai. Bai, Bai, bai. bai. Te... bai, bai. Nabari da, ez? Nabari da, bina ze konten. Takiz, horretu nahi duzute bukatzeko edo? E, ni agitz guztoragon du naiz. Arrepikatuko e, nuke hilabetero. E, Igero. Igero. Igero. Eh, Astegorrian eh, Txanogorrizukileroa gabe i herokoekin sat zaudete orain eh, ni pasa berri dut bye. Nik pasa berri dut ni bai bakarrik atajan Bueno, ba, besteri gabe. Ba, eskerrik asko, denei, eta... Bauri? Azken galdera. Nortizo dute ierokoarekin orain, txe? Ni, katxajan, txan, <laughs> <laughs> Arale? Katxakari, ez, ni, ez. Eh, ni honorez titiak ta, ez, guajik ez. Eta teknikariren bat ierokoarekin? Biar. Denau? La... Biar. De la... biar. Ah, da, eh? eh? Teknikari batek, teknikari batek badaki bihar Orduan, berak bai apuntatzen du. Minokunzioa. Bueno, <tusen> bueno dezaitetorria sigues perbia. Jo eske da, emakume askoren. Tamen seigaré. <risa> <risa> seigaré. <risa> ara, ara ban bagaré. Korriz <risa> <risa> izatia. <risa> kuriosoa dela, eh, Elkartzen garenin nik ni bukatu berria, bertziak puntito, bertziak ere bai. Bai, nerik gertat entzait, eh, lantokian. Bueno, Zuek ere lantokian durelle, zarete, eso, eh, lantokian zarete makume pilla, eta ba? mi ere bai. Sortzi, zazpi. Lanera joan eta e, e, txanagurritxot horre da, eta, hosta, neritxera ere txanagurritxot horre du, mayonesa. <laughs> dia, dia, <laughs> ya, <laughs> Jo, eh. Sí. <laughs> <putara>. Ardua! ardua. <laughs> ez din ardua da, ez din bayonesa jan. Uf. Ja. Jo, eh, jo, ah, jazta badakit itxiko dugu jatetxea? Hori da. Iabetean azte bat jateetxea itxia, eh? Gorriz gaude. Boa! Bueno, gire, gire, gire. <laughs> ez dugu planteatu, baina baina... Txana gorritxuet da. <laughs> Agiz gaizki pasatzen duen jendia, eh? Eta nik adibes bai rebendikatzen dut, etxean elitzeko eskubidea gaizki balin bazau da bai bai bai badagoiendia gaizki matzen du Mikel Joanik Astolara eh batekin egon bar dugula astugunia gorik ere igual frenderik negoteko edo edo irrifar egiteko eta eta favorez ez erratia inork zistaudi hilero ko bali eske modelu pla pla hori ere normalez badut Hileko ideko akin eron edo ez egon. Da uh -huh. ja en que estás en un día de esos. ¿Qué es un día de esos? Bai, bai, bai. Ze vale. za morro ematen duen horrek. Bai. Eh? Beraiek beraiek guri gertan behin beraiek dira hilero hilero egunero barkatu. Orduan beraiek nortzu dira beraiek gizonei barkatu. Hori erraten dut Bueno, va <laughs> a oh, listo, eh, a... va <laughs> Eure baki dugu biza egitea, e, agurtu, agurtu dugu elkar, baina biza ber, berriro berriroa agurtzeko. Bai, eske, ez? ez dugu joan nahi. Ez, ez dugu eh, joan nahi. Eta hauek ez ditugu askatu nahi, eta pentsatu dugu, mantendu behar ditugu lagu gaitazortzi egun lotuan. Gaitazortzi <risa> bat zuen kasuan. Jarriko diogu Irosin, zamakaki horren makina. Ni irregularra nahiz, batzutan itzatut. Iru jauti hain behin, segi hain e, bon, behin, segi hain behin, otxelotuak, xoko batin. Mor, ordonka, aizkaren ezti, bueno, edo nila betean ze dugu edo beraiek, karo. Gai, noski, karo? a ber, gu, oza, sea, beti gu, gu lehenbizi, gu lehenbizi eta egurra emango dugu, egurra, noski baietz, eh? Bai, saio bueno, berri bat venga, egiten saio ba, berri bat egiten aldugu eta, gari, saiatuko garela, bale? Bueno, agurtu, arale, erran aio. Aio, aio. <risa> <risa> ba, muixuak dunei, eh? Mua, mua, mua, mua.